Я біля вас, дядько Григорію, і тато теж тут. Одяг опромінених ховайте в пакети. Ховайте, бо до ранку усі тут ляжемо. Виписуйте з лікарні всіх, хто може ходити. Чому досі не прийняли йодистий з Діставайте усі записи, дзвоніть. Хай підвозять з сусідніх районів, крикнув маслюк у коридорі, і зник в одній з палат. Олесі здалося, що... Дядько Грицько усміхнувся до неї і ворухнув губами. Гілочка морелі у склянці з водою. Наляканий горобець, що непомітно залетів у квартирку, сидить на карнизі в кімнаті, де розміщено телефонну станцію атомної. Бліда зі скоюдженим волоссям телефоністка щойно самотужки підключила станцію до аварійних акумуляторів – Бо вибило струм. Запрацювали телефони. У кімнату уривається голос директора, який кричить комусь. Я же кажу, не можна допустити паніки. Розпорядіться, щоб вимкнули телефонний вихід з міста. Бо за годину знатиме увесь Союз. Не випускайте рейсових автобусів. Перекрийте всі виїзди транспорту. Неконтрольований реактор не біда, а от неконтрольоване місто... «Ви ж, влада, відповідаєте за паніку?» «Будемо засипати реактор піском. Фон у місті нормальний, ніякої евакуації. До свят все погасимо і вийдемо на травневу демонстрацію. За місто відповідаєте ви, а я тільки за станцію. Не суньтеся не у своє діло». Горобець мляво стріпуючи крельцями злетів на підлогу і принижку кутку. Поник головою, зіпає дзьобиком. Телефоністка схилилася на стіл, волосся її розсипалося, склянка з гілочкою Морелі перевернулася, і вода потекла під щоку жінки, яка втратила свідомість. Учора її сестра обміняла квартиру з Одеси на місто енергетиків. Три роки Люся вмовляла її. Чиста річка, гриби, ліси, озон Хоч ножем нарізай Столичний Київ під боком Дешевий базар Після одеської однокімнатної хрущовки Матимеш двокімнатні модернові хороми І кілька тисяч доплати Заживемо в купі? Вмовила Учора вже переїхала сестра з дитиною Першу ніч ночує у новій хаті Збиралися за літо спродати мамине господарство в селі і забрати маму до міста. Такі плани будували і маєш. Прокинеться сестра і прокляне її. Назад уже не відміняєшся. Парочка, що дременула до Одеси, сьогодні потиратиме руки, як довідається про аварію. Хтось волає у слухавку. Але телефоністка вже не чує. Люсочко, Люсечко, передай на прохідну. Медикам!» «В електроцеху ще двоє вражених». «Де ти? Лялько намальована, оглухла. Мені теж погано». Дарочка ретельно миє водою зі шланга свій двір. Перекриває пальцем струмінь, щоб тонка цівка збивала кожну порошину. Від того палець посинів і збабчився. Скільки просила Степана, зроби мені металевий наконечник, Це йому ніколи. Вимиває душки дитячого пісочника, гойдалок з дерев'яними кониками, поливає кущі й клумби, ось ось вийде сусід з дружиною робити фіззарядку. Будуть вагняти з себе піт підстрибувати і присідати отут на дитячому майданчику. Ту дарочка хоче мерщі прибрати, щоб не вертітися в них на очах. Хто зна, може вони соромляться її. Дев'ять днів, як нема тата, а вже все зле забулося, відійшло. Життя йде. Треба мести двір, годувати дітей Степана, їхати до мами. Ось і всі мороки на день. Чистий двір, вимиті й нагодовані діти, тверезий Степан, накритий поминальний стіл, вся родина зібралася в хаті та у злагоді, пом'янути тата. Оце і є щастя, бо тата не піднімеш. Реальне, конкретне щастя. Інших радостей Дарочка не знала. Є повинності, їх треба виконувати. Виконала. Ото найбільша радість». Місто їй подобається тільки тому, що у неї є конкретна робота. Прокидаєшся і знаєш, треба прибрати двір, не чекаєш наряду у бригадира, а берешся за мітлу. Ще вимити тротуар на вулиці, і все. Напасть якась на горло. Дере так, що відкашлятися не можна. І у роті залізна оскомена. Хоч би не загріпувати на татові дев'ятини. Знову закашлялася і застебнула куфайку на верхній гудзик. Такий теплий ранок, а вона простудилася. Ні, все одно поїду в городище, вип'ю гарячого чаю, ніхто й не помітить хворощів. Бо Степанові тільки того і треба. Війд за майне до своїх дружків. Ранні рибалки котять на велосипедах до пристані. Прив'язані до рам, вудлиська, вистромлені далеко вперед і погойдуються, Наче вже почалося клювання великої риби, Що давно затопила поплавець. Щось нині небо похмуре. Набрякло дощем, мабуть, риболовля буде злиденна, Але ж хочеться після зими пораювати над водою, Навіть якщо повернеться додому з порожньою торбиною. Так зоряно звечора було. А оце щось затягнуло небо. Причалив катерок до міської пристані. тернувся старою автомобільною шиною об причал. Із нього висипався гурт селян з мішками, кошиками, старими чемоданами, перев'язаними мотуздям. Замок мотор катера угомонилася річкова хвиля під берегом і запахло зеленою цибулею, огірками, Домашньою ковбасою, у передчутті суботнього ярмарку, продавецького азарту свіжої копійки селяни балакучі, збуджені, метушливі. Піде по міських квартирах їхня редиска, парникові огірки й помідори, свіжа свинина й телятина, адже перед святами кому не хочеться мати запас. Сейго дредиска дуплява. Щось прямо розпирає її зсередини, а зверху кремінь,